Beraz, irugarren foro sozialen aurkiltzen gara, Peio Kaixo, egunon. Bai, eurutean, bai. Ego bueno, e, izan goizetik e, aritu gara, geninxek, garen ikan, e, foro sozialen, e, baket prozesua bultzatzeko. E, bueno, ba, Ekinmen e, honetan, hor konbidatu e, bueno, ezberdinak izan ditugu, Kolumbiako esperintzia esagutatugu gertutik eta bitare bueno, ba, Euskal Herrian... E, e, gaur egun e, prozesua nola dagoen baitari jakin izan dugu, uh -huh. pero yan kurriren e, eskutik pixka bat zen izan da, bueno, zure ba zen izan gose balorazioa gaurkogener. Ba, nik gustet eh gaurko ekimenarekin, eh azpimarratu nahi izan da, aktore desberdinak, eragile desberdinak eta gizarteak berak duen paperaren garrantzia, eh? e, ikusi dugu, eh? ba prozesua E, Euskal Herrian sinisten den prozesua dela, baina Espainiako gobernutik e, bueno, ba, e, e, blokeatzeko asmo guztiarekin azkenengo urtetan e, izan dela, eta zentzu horretan, e, bueno, ba, emetik atea dezakegun e, e, leksioa izango ditzateke, e, ba, ezin gaitezkela itxaroan egon, esperoan egon, kanpotik etorriko daitezkeen laguntzeri, e? eta eh, are gutxiago Espainiatik egon eh, etorri daitekean mugimendu hori baizik eta bertan eh bai gizartearen papel aktiboaz bai eh, eragile desberdinak bai instituzio eta gobernuek egin ber duten eh, gutxieneko akordio batetan eh, oinarriturik eh, guk geuk sortu berdugula mugimendua eh eta eh, mugimendu horrek nahita naies ekarriko duela ba, orain blokeoan daudenak mugitzera eh? beraz eh, ni eh, bueno ba, eh, aspaldian eh, jakin bad badakiula Bak, una Euskal Herrian eh, du gauk bilatu behar ditugula eh, konponbideak bideak gauz hauetarako eta bestatutarako ere. Eh? Berraien kurren berak aipatu izan du ez, 2008 eka intzenamendu gutxi eman dela ba, prozesuarepiko eta azpimarratu gendu justu eh, azaldu zuen ez, e, zentzu batean betare e, gizar, gizarte zibilaren aktibazioa eta kompromessoa betare ba, prozesua martzen jartzeko. Bai, eh, adibide batzu jarri dituzte uste, eh, e, munduan zehar dauden beste prozesu batzu iburuz, eta eh, bueno, prozesu bakoitza desberdinaren eh, argi ikusten da, gizarte zibilak ere gaitasuna daukala eh, legitimitatea bilatzeko, ba, ba, agian, bestearegile batzuek eh, eh, lortu ez, lortzen ez dutena eh, lortu esaketelako. Eh. Beraz, eh, nintu uste horre elezioa dago, eh, Badakigu gure bidea, gure bide propio izango dela, eh, baina nintu uste eh, inungo bilurrek gabe, inungo lotzarik gabe, egin eh, eh, ditugula e, konpromisoak bilatu eta konpromisoak sustatu eta, e, bueno, ba, e, e, elkarrak hor dio puntuak e, e, lortzea e, zentzu horretan, e, nik usteet, e, bueno, niri dagogean nenean eragile politikoko ardura duna zen nenean e, gure kompromisoa hor dago e, asirati bukaera ino eta inungo berti gabe zen eta garrantzitzua ez da protagonismoan norek izan baize garrantzitzua da helburutara heltzea eta kasuanetan e, bakia eta normalkunta izan behar da Ezken galdera, bate eh? ikusi dugu gaurko itzorduarekin, hainbate eragile eta alderdi politiko bat egin dutela, batzuk, bueno, ba, esan dezakegu berriak baitane horrako e, e, e, itzordu batera garturatzen zirela, oraindik ba, beste eragile batzu, beste alderdi politiko batzuk falta dira etorkizun laborrean, ba ez dakit, e, aukerak dituzu benetan faltadirenak bat egiteko, honekin? Sagarri gabe, eh, horretan baita ere eh, gizartearen inplikazioak bere eragina izaten du, eh. Eh, eragile politikoak eh, gizartearen eh, interesen baitan ondoso gizartea mugitzen denenak bere eragina izaten du, eh, eta eh, gizarteak bere egiten badu prozesu bat, eh eragile politikoak ezin daitezke albo batean eh, gelditu. Eh, beraz, eh nikusut hor dago gakoa baita ere eta, bueno, ba eh sortzen den enean eh, Bueno, bat, movimentua ez dagoela, ez egin da esan, movimentua dagoela onartu barko da, eta beraz eh, nik usteet kakoa hor dagoela. Movimentua sortu, movimentua areagotu, movimentua indartu, eta eragile politikoak ero beste mugutako mota bateko eragileak, nahi eta ez bertan izan barko dira. Esker kerrila. Ez erra